Herritxak Bidasoaldeko herri, Bidaso herri muggemen duen irratsaioak Pazu mediak eta antxeta irrratiak ekoiztutako emankizunak Poliki? Tentsatu, osasun mentala, patxada, ausnartu, buru jabetasuna, herrien nagusitasuna, lurra, natura, bioniztasuna. Txingurri Otsak León indicam Arratsaldeon Limoi eta Irrati Entzulo guztioi ere Arratsaldeon Ongietorriak e Chingurri otsakera Ancheta zintzilik eta txapa Irratiak entzuten Arizarete Eta bi astetik behin, txingurri hotxak honetan hemen gaituzue zue aldatxa baratzeko kideak endika eta biok. Eta beti betzela, baurrengo orduan, hainbat gai eskeniko dizkizuegu eta aurkeztuko dizkizuegu. Zeintzuk izango diren asteko gaioiek? Bueno, ba, gaur Jose Rarekin hitzien dugu, berak eh, enekasal kooperatiba darama, bueno, kontsumit zai etalde bat ez da kooperatiba ere ez baina bueno, berak azalduko digu bere eredua mm -hmm. eta nolatan nola sartu zan banek azal munduan donosti dabil Bera okerrez banago egia auzoan, eta gero Mikel da, beste... Gorka. gorka. Gorka. Gorka, izango da gure bigarren gonbidatua aurkoan. Baiz, pasaden, pasaden bihaztetan, ba, beregarekin egi he, eukibar genuen bilera, bueno, bile, elkarrizketa bat, he, moneta sozialarei buruz, nola hauzolanak ekimenak antolaturiko mintegi hortan, aber nola juntsan, da berze kontatzen digun gorkak. Hor, horretas gaine bai aldizkari bat e, argitaratu da Estatumayaan e, Euskal Herrian ere bai auzolan ekimena horretan dabil eta horren inguruan ere bai arituko zaigu. eta bi behin egiten dugun bezala sendabe la Renata izango du ere bai gaurko saioan bukaera aldean izango da oihartzun irratiaren eskutik eta horkoan pasi inguruan mintzatuko dira Oie guztiak beraz e, gaurko txingurri hotxak ontako gaiak eta horrekin nasi baino lehen eta gurelendabiziko gombidatuarekin itzein baino lehen e, musika pixka bat entzun beharra dugu eta zein izango da gaur endikak robozatzen digun musika? Bueno, ba, gaur pixka denetarik ba... A ber, gaur entzungo dugu orain Luis Brea, Malasañako ba kantari, bueno, bon, baina orain augean dagona, ta disko berri bat argitalatuduna. duna. bueno, a bestiauba piska toque flamencoa da ka, baina bueno, niretzat ni ikus puntuos ba piska da, ez? Baina bueno, ordoa beraz Memory esa jo asko gustatzen, baina well, ikusiko dugu, ikusiko dugu. Ordoa beraz eh, Luis Brearen dizen por Escapa. dicen por ahí que te pule la tarjeta como el gato canateca que siempre vida ha en ti estás mucho más aliada de salir entre semanas que largas las madrugadas cuando So una almohada que estuviste casi al lado solamente a un paso sola la mente un paso y otra vez lo dejaste de descansar hacia ahora te da Hicen por ahí toda disparada un solo base ser ensaladaguna que otra manzana entreo horas va muy bien Te recortará la falda todo lo que haga falta y Ya eres una experta en aparar por malasaña que te pones tú a dar o coge tu el coche y Ke te de recolad El hombre, el hombre, hombre Que se fue Y ahora Te da igual, Que se fue Ba, Luis, brearen doñoak entzuten Zenituzten txingurri honetan eta paso emango diogu, ere eh? gaurko lendabiziko Gonbidatuari, Joserra baitu Telefonaren bestaldean, arratsaldean, Joserra Ba, arratsaldean Ze mozabiltza Bueno, ondo, bueno, eh, gaurkoan txingurri otsak honetan zaitugu zeren egiten ari gera horrelako Gutxinaka naka errepaso bat, ba gure lurralde honetan Gipuzkoan dauden hainbat eh, neka zal proiektuetaz Aurreko baten e, pitu eta durrekin hitzein genuen, altzan dauden e, ba, bi nekazari gazteekin, gaurkoan zuri tokatzen zaizu, Zerren, bueno, zuk ere bai, e, ba, nekazari gaztea eta beste beste proiektu bat kontatu berdiguzu gaurkoan. Eh zugu okerres banago Donostialdean dituzu baratzak eta baita ere kontsumo taldea, azalduko diguzu pixka bat, e, nola nola tan jarri zinen e, proiektu honekin. Bai, bueno, E, ni 1928 egi hauzuan eta banaketarean bertan egiten dut, egian bertan. Eta bueno, ba, izan zen, bani beste lan batia nahi zen itan, ez, eta bueno, ni basarrikoan aiz, baina beste lan batia nahi zen itan, ez, eta bueno, e, lan horrek e, gain bera hondi xamarra izan du, eta bueno, haukera ba, bat egiten hasi eta berriz, bueno, pisa balatza eiltzia pentsatu nun, eta bueno, fiskat egutzenun ba baserrien ba, proiektua, eh ta, eta bueno, fiskat interesatu mitan, bihurtu batzuta e, batzutan parte hartu run eta bueno, hortik kan fiskat eh jarretuz ba eh iritsi gara momentu honta estas, ahinitan malatzai e, lantzen eta urriatik aurrea ba e, banaketak e, egiten. Mm -hmm. eta esaten zenuen, e, ba hori, baserrien, eh, ba ekimen guzti honetan zaudela, e, zuere bai sartuta eta bertan aurkitzen ditugu ba nekazari mota desberginak. E, zu esaten zenuen orain artean baserri baserrikoa zarela, baina momentu batez e, utzia Utzia zenukala eh ba, hori eta berreskuratu duzula nola eh ba sistema berri honen bitartez eh zer e, eskaintzen du e, zure ustez sistema honek ba, e, ba, antzinako baserrien e, bizitzari e, zer zer kartzen dio Hombre nite gainena inkustenetan ustez eh segurt, e, segurtasuna, esta? Eh hartzen dio ba Eh, Nei oiz bituntza bitzat. Eh, nik eh, gauza gehititut gutxugarabera lehen egiten genitun bezala, eh, baserrian, erak eh, gutxugarabera erat berdintzuan, eh, nik pauso bat genxiomanet ez, eh, nik eh, ekologikoan lantzen eh, dut, lantzen lan dut guztia eta nigu guzti, ze, ba, baserrian, bai erabiltzen txela, ez, eh, bai eh, ongarri batzuk eta geho, ba, somorren ahortako, ba, produktu batzuk ez, eta hini, no? indetena, ba, pauso txiki bat aurrezio eman, eta e, saiestu, ba, bai ongarri kemikoak, eta bai, ba, xomorren edo, bai xo pasunen tago, egin ziren e, produktuak. E. Eta, bueno, e, indetena, lehenko filosofia ari heldu, eta pauso berri bat eman, eta pauso berri hortan bizkate lantzeko tzeko idea horrekin behitzat ez eta seguru gurenzule batzuk eh ba ezagutzen dutela ondo zertaz sari garen baina kaso ez dago soberan beste batzuentzako asaltzea bizka bat e, zer den egiten duzuenez bai baratza daukazula baina nola, nola ateratzen duzu produktua asalduko dugu berriz ere zeren acaso badaude batzuk ez dutenak e, ongi ora indika menperatzen e, ba, baserrien kontu guzti hau Bueno ni kehitzen dutena eh produktua lehen esan den bezala ekologiko eta gero bueno, e, talde bat eh sortu izan horregian, eta nik egiten dietena da, eh astean behin, e, gaur egin dugu, eh 7 dugu, erdik da iten dugu asteleneo, ni banatzen diototar bat, eh familiei. guk egiten duna da, eh gehatzen gea 7 eta 7erdik arteko tarte bat ematen deu, e, ba jendeak, gaurko unean ba osoa eta nola bizidan. Ba, bueno, tartelaten banaketa egin urbanaketagin dedin de eta denak demora izan dezaten, jasotzeko Eta batzutan nire, bai, e, igual biltzen demora pixa gaizio pasalten dut, eta zazpiteko gombiarrian, bai, igual zazpiketa laur deno iristen ez, eh? zazpiketa hogei, bueno, nik ere margen hori badukat. Eta hori, filosofia da, e, nik lantzen dut, talde batentzako, gutxi gora bera, egiten dugu, mo, bilera batzuk eiten dugu, ba, ilian ben, o, bilian ben, eta gutxi gora bera, zer lantzen dugu, no, zer lantzen dugu, no, zer landuko dugu e, Nes da igual, nire badeten margen bate bai, eh? Gauza batzuk jantzeko, edo gutxiago, segun, baina gutxi gara bera zer eh, nahi duten, taldeak zer nahi duten, dute, dute dute, dute dute dute, dute, bueno dute ba, izan eh, egiten dugu, hau izango da, ez da izango, edo, bueno, izan egiten dugu gauzak eta gero, ba, nire duratzen egin lantzen dut eta haste duenetan banak egiten dugu. Bai, eta, opa, hendika naiz xerra. Ha, bat dira. Zemudu, bueno, ba, Gero, banaketa hortan, non milten zaretea adibidez ez, ez zure baserrian edo... Ez, ez banaketa egiten dugu, e, bueno, egian badago plaza bat, plaza hondizena duna, uh -huh. eta plazan egiten dugu. Uh -huh. eh, ni geixen naiz, e, zuen eta geixen ditut otarrak, jatan eramate ditut, eta plazan, ban, ez taldeko jen niret hortzen da, behaien, behaien poltsetak hartzituzte, poltsetara banatzen dugu, eta hola, egiten dugu, banaketa ez dira beaile baserri neto horri behar, nire eiten ni mugitzen nahiz beailea bentokira. Uh -huh. e, nire guztet rexago dala, e, beailek e, nire bitzen nahiz hau zua, baina, baina, hau zuetik pixkarte aparte, esan etzago nes? E, eta beailek e, baserri netozea baina nire guztet rexago dala, ni plaza mugitzen nahiz eta hori nola egiten dugu. Ni plaza mugitzen nahiz eta plazan bertan egiten dugu anaketa, han e, plazan erdi erdian. Gero, eh, diru kontuak eta nola moldatzen zarete zu, zuek eta zure zuetaldea eh, kuota bidez, edo... Bai, gu bai, kuota bat aukagu, eh, egilean kuota bat, eh, momentuan irurro goi eurokoa dana, eta behar egin diatena, ah, nik kontu zenbaki bat aurre batu nien, eta kontu zenbaki hortan eh, esartzen diatetan dirua, eta hona funtzionatzen dugu, eta egilea san, oso oso ondo funtzionatzen du momentu arte behintzat, oso oso ondo. Tasatzenen Joan Josera oraintxe bertan ninduzutela banaketa hori pixka bat irudikatzeko zer den ez nolakoa denotar bat zer zer boratu duzu gaurkoan Ba gaur banatu dut e, porruak, aznariluak, aza, e, azaloria, chicorrija, escarola liso bat eta escarolakizkorra bat, lechua eta zeisetal tababarnak eta kalaba fare bai. Beraz, eske amar, amar, amar produktu, jungia. Ateatzen dituzugu baino Saski obekiagoak oraingoz. Esperatu ezago guk ere gutxinak <laughs> hauetuko dugu. Bai, ba... bai, gogiten bueno, berdenborakin. Bai, demor, bai, bai. Gero ere bai, eh, nainiz un e, ba honen inguruan, ez, askenean e, kontsumitzailea denantzako ere bai, e, ba prezioz eh, askos merkeago maza, azaio, e, merkatu batera joeten bada baino, ez? Ni guztetor, bai, e, bai konsumitzailea eta bai e, ekoizliak e, binekea irabazten dukela, ez? Ekoizliak daka e, gudaka una da e, urtebeteko komprometzua, bai nik e, ekoizteko, eta bai e, taldeko kideek e, balazkiak hartzeko, ez da? Urtebeteko komprometzua. Eta gara horrek, ematen dio, ekez, ekoizliari segurtasun bat. Eta gania, e, zeari, bezeroari edo e, taldeko kidei ematen die. E, garanti bat ekologikok egindako barazki bat uste batez eukiko dutela eta gaina, balgite productori zati beharik e, torri dira bisita bate egin dugu beak ikusituzte nola dago, nola lantzen dan eta beharik ere segurtasun bat ematen dio helikadula e, aldetik ganez, engin uzet biak edutela alako zea bat aparte parte e, merkatura junin behar dezu e, azkenian hau e, hau egiten daan ekimen bada E, ez dezu inoan muitu garba, gari gaztodunetan nagaztu e, aria juteko kompromesu hori eta nionzit diru aldetik ere e, bueno hor kompensatzioa hor eta nionzit merkeago baina bai, nionzit e, alako merketasun bat baukala produktu horrek Merketasuna eta gainera hori ba, ba, kompromesu hori eta bakak zure herrian ekoiztutako barazkia dirala eta oia. bitartekari gabeko ba O eh, koizpena badala eta diru guztia ba, nekazariari nekasariareri dijoala, eh, hori bai positiva dala. Hago galdera bateekin nahiko nizuke, ba, gero azpiegituari buruz esatu eh, duzu, ba, Herriko Plazan manatze duzula. Baya. Baina igual e, galera badago hortan, ¿está? Ez zugu nola ikusten duzu hori. Igual potenziatu behar dire ba, banaketak egiteko ta e, nekasariek eta produktorea biltzeko lekuak be potenziatea edo nola ikusten usurzuk hori? Bueno, esagite, banaketak egiteko aukera hori niozen naiko nahala, zati. Gero ematen dionare bai e, onta, baserretarrai, eko hilean, e, ez dio ematen e, merkatuan egon beharreko lotura hori ez, niozen E, nekazariak egun behar balin badu egunero egunero merkatuan saltzen bere produktua, karo, denbora hori ez daka baratza lantzeko. Nenekaz rameta, nire bakarikaren edalian, nire egiten dut, eta hori nire jumeharkoan merkatu batera egunero saltzera nireko ditakoa, ekoizeko asko zen denbora gutxi daukat. Ordun dut, e, banaketa hauek egiteak, bain guztet, ematen zula, e, aukera gehi lurra lantzeko, Be, beste erabatea lantzeko ni uste beste ikustegi batetik, diguago esuago, lasaiago, eta nik horre eustete benta jabalala hori dez. E, eta horun baraketa ola egiteak ni uste aukera hona bala eko zientzako. Eta jazote dut nantzako horre, ni uste aste guztirako berdura izatea ja, aste ja balokazu ja, aste guztia planteazia, ez? E, nola jango dezun eta nola E, Elikagai hori nola zaholi guen duzun aztian zehar ez? Duzet, bueno, aukera derberdina hau dela. Mm -hmm. Gero, Joserra, negozu hau eh, esaten genuen hasieran baserri sare horren eh, partaide zarela zore bai, sare neko berrila da, eh, gipuzko maian eratzen eh, ari dena, baina baitare eskualdeka, eh, zer espero duzu eta zer potenzialidade ikusten dizkiozu sare oneri? Bueno, nik aukera eskoik uste dizkioz. No, no. Hor, gauzak, ondo egiten azmatzen malin badagu, nintu zez sare importante bat izan daitekela. Eh? Zagetik hor, sare amarrenen, eh, bueno, ba, sarrita alde amarrenen, eukiberdugu e, e, e, e, e, e, e, kontuan, ba, alde batetik gaudela ekoizdiak, ez, eta beste alde batetik e, mm, jasotzen dutenak, ez? Zera, e, e, berdura jasotzen dutenak. Hor, <haz>. e, hor, Biburu buru ezela, ez, e, ikusten dira hor. Eta ninguztet hor, nik ekoizle bezala egiten gizut, hor e, sare bat euntzia e, ninguztet e, garrantzitsua dala, ez? Eta arazuak, eta denen artian fiskate izten bide bat emateko bate bate arazu hau edo ideiak, edo proiektuak, edo segun, ninguztet, klaro, zoalago esare bat egotiak ere garantzio bat ematen dula ez? gauzak egiteko, eta horrega emateko duela, eta ninguztet, bueno, garrantzia badula, duela. sare bat e, egitea zukezaren Egia, oandik, berri, nahiko berria da, ez? Eta, bueno, orga biltzela pixat, azmatzen, ez? Nola, nola horreagin, ba, mm. badiala, ze, lagite, ez dakit, ba, ez? Batako lurrak, edo besteko azila, edo, bueno, pixat dena, ez? Nintzen dena berriaren, ez? ez, ba, nioz asko diteko azkaula, eta, bueno, orga biltzela, baina, bueno, poliki poliki nintzen, ba, aukera hona, bila. Gainan, nola bait, planteatzen ari duguna, deno korokorrean da, beste nekazaritza eredu bat, ez? Azken finean. Oia, ja, oia, ja. bai, azkenian e, nekazaitza eredu e, e, errespeta garri bat ez, mediuakin, errespetagarria garria ba, gurekin, eta e, errespeto garria izan da hilare bai, bai, azkenian, ja, e, balazkari jasgo ditunak inez, nuzet, e, bai, errespetotik e, dala horre idea. Jose Raba, a esker gurekin egon izanagatik eta animo zeren, bueno, gutxinaka gutxinaka udaberria da torre eta lan garai, <risa> lan garaia amada torre ere, bai ez? <risa> oia, oia, bai, bai, bai, ustia pisarazazatzen nazida izan eno eta bai horren eta, bueno, apoliki, apoliki eta, bau, eh? Osa, oi, Raba, a esker berri ere eta vale. urrengon arte. Vale, eskerik ta animo zuire. <risa> Hortxe, hortxe izan dugu Joserra Donosti Bere baserreitako txumo taldearekin uh -huh. Eta bueno, ia da Gurekin konparatuta, espero dut Gure kooperatibako eh, Kideak Ez daudela entzuten zenolako anaketa egiten duen Joserrak eh? <laughs> Eta da entzuten ari garena, Denika? Bueno, ba, entzuten ari garena Irakere latin jaz Taldea da Hau, bau, da, bau, ja, urteak eta urtea ditu talde honek. Hau Kubati datos. Da onda, ba, jende oso oso famatoibilidad bertan, Chucho Valdés adibide eta Chuchos be, ezbait Chuchos Eta gero, eh, Haise Sexo i cara kriston ca, trompeta eta bueno, hau irurogeiko amarkadakoa dala edo irurogeita marreko amarkadakoa dala disko hau baxil zaitez pixka bat eta guazaren zutera <laughs> genituen e, beraz irakere taldearen doinuak, txingurri hotxak entzuten zarete txeta zintzilik eta txapa irratietan, eta urrengo minutuetan ba, bi astetik behin egiten dugun bezala, oi hartzun eskutik e, sendabelaren atala izango dugu, gaurkoan pasifloraaren inguruan mintzatuko dira. Bueno, bestia pasiflora? Bestia pasiflora. Aha. Bai, hau ez da, irezaguna Ez, nik ez dut ezagutzen meintzat. Minioan ez zautzen dunak, ez duzten. Aber, aber, konta eguztu. E, beste izenak, pasionaria uh -huh. eta partsa encarnada. Latinez, pasiflora kaurulea. Kaerul, Eskesaten ez aia. Uh -huh. landaria oso erabiliko dugu, e, toksizida daik ez du, minio dosi altutan, vomitiboa da eta tabomitiboa da e, garratza delako txarra, ezta. Landare landare garratzak normalin eh vomitiboak izaten dia, goragalia provokatzen dute eta zenbaitan, ba goi da inberdena lasaituko baga. Bai, ez. Bota. Barruan dakagun tensiloi dena normalin estomagun biltzen dena ...kampoa bota. Hoi, bai. azterketa gara itan ta... ...jende askotan ikusten da. Oso urduri da bilenin jende azkenin... Bai. ...gotxi bota. O dizkusto ta... mateukiz horian eta bota... ...taialasaiago ta edatzen zama. Arrazoia mm -hmm. goida. Mm -hmm. Ez da dosia pasaber... ...ze, honek gauza bardut. da zinogenua dela. Ara. Unpordun <laughs> <laughs> ba... Kontuzibli berkogu pishat, kontu. ez, bazpare. Bai. <laughs> Eterun horregatik esango ez... ...kendinak ez askatzen... Nola ez du askatzen? Txaltzu ez hautzen mazuk edo ez, e, ez da, horregatik, ah, ez, vale, vale. bere erabileragatik da vale, vale. Zedantia Ze da sedantia. Lasaigarrila da, mino, sedantia da mm -hmm. Sistema nervioso zentrala lasaitzen du, osea, osua mm -hmm. Gorputzeko sistema nervioso guztiak lasaitzen du Brutik, cerebolotik asita e, Pizkarrezurren guztitik barrena lanaitzen du Gorkut guzilak lasaitzen du Orduan, muskuluk lasaitzeko oso ona. Menopausiako arazu dakazkin nantzate bai. Himnotikoa da, orduan, lotako arazoa adakan nantzat primerakoa. Eta erredur entzate bai oso erabilia. Mm -hmm. Ze lasaitu egiten du mina. Mm -hmm. Erredura eta beste ozin minen bai. Bakarra busoi ba, pixka hartu nartu berda, batez egunin zehar ze lo usten zatu. O, ba, ba, eh? Bai, bai, bai. Orduan, mm -hmm. e... Beste lasaigarri guziak erabilita, ezbazu lortzen relajazio efektu doi, ba, dut pasiflora erabiltzia. Mignon, pasiflora erabiltzia batezek gauetan. Vale. Zer logelditzuan. Logelditzuan. Nik behin hartu nongoiz batin, eta Eske... eguno zua, lo. imagina hartzen dut azterketa batean lasa ikuteko, eta du azterketa Oida, ezinjun. Ezinjun, zer logelditzuan. Bai, bai, logelditzuan. Bale. E, hau erabiltzeko, ingo dugu tintura, E, tintura itzeko mazeratuko txugu Ogei gramolandare Berrogeita amabos mililitro alkolpuru mm -hmm. Eta berrogeita Bost mililitro ur Aste betez e, mazera, dugu mezkla hoi Eta gohartuko txugu Ogei itoti egunin irutan Minoen interesgarri jo Artzia Bost goizin bai. Bost eguardian Eta amarratxin Uh -huh. goz bueno, e, guardita gaba mantentzen zu lasaitasunoi egungu zian zehar minion... gabin gehiokon zentratuazta oh, yeah. gabin, ba, lo <coughs> goiteko ez vale. e, baitare ingo dugu estraktua estraktua iteko mazeratuko dugu landare freskua eta alkohol purua parte igualetan orden hartzen batxut eun gramo landare hartuko txut eun mililitro alkohol puru aste vale. betian mazeratuko dut Kolatu, eta hartuko jut, goiz ez, zazpi itoti, eguerdean beste zazpi, eta oheratu eratu aurretik amasei. Mm -hmm. Toi, akortzen bazazte pixkat, ba, zenbakiak lan duen itiunin. Bai, Zenbaki bai, bai, bai, bako txazertako bai, bai. zen, bai. Ba, hortikan atera lehike, ba, zertik goizin zazpi, eguerdean zazpi, eta harratxin amasei, ez? Zazpi da, e, horrekan zenbakia. Bai. Orduan, lasaituko zatu horreka ez? Bai. Bai. Hozinte Guardian. Taka baina utzukugu 16. 1 6. 16 zen mm. e, osotasuna. Bai. 16 zen garbi, garbitzeko. Hmm. Bino 6 gehi bat dia. Bai. Ordon, norbean osotasunetik eta egunintze har sortudin pentsamentu zikinioik garbituz emango digu oreka. Bai, bai, bai. <laughs> bai. Ordon, ba, bueno, Den ak beresentzu aga, eh? Kontatzen tsuguzia. Bai, nei nei kontu hartu. Bai, bai, bai, bai. bai, bai. Niken lenengo la harremana beintzatuko kontaktu holako gauzakin eta maritan harritua gelditzera inaz, eh, badaka, xinesgarretasun. Bai, interesa, osea, interesa eta bai, bai, bai. Bai, Segi, segi. Eta bueno, baita ere ardua, imposible dugu, eta ardua iteko beti bezala, mazeratu gutugu 60 gramo landare. Litro bat ardo txuri mm -hmm. Aste betian eukiko dugu potingia hoi Nasketa hoi Eta geokolatu Eta kopatxo bat hartuko dugu Oeratu bino ordu betelenostik, Hau ja lo ondo iteko da mm -hmm. e, Bere magian Esaten da Landare mistikua dela e, Bizitza erresago ulertzen laguntzen digulako Biten, Bizitzan sekretu ulertzen o, Bueno ez E, sistema nerviosua orekatzen du e, bi, Gure bilotzak Konfiantza ondillo batea Eamaten e du Eta eraberen humiltasunare Onditzen digu ez mm -hmm. e, Antxetatia, beldurra Eta deskonfiantza sentitzen Txuguneeko Eta e, landaria honen netzako behintzat Landaria honen e, Magiaik garrantzitsuna, o... Da, gauzak ikuspuntu desberdin batetik ikusten laguntzen digula. Horber, normalin gure arazo gehienak, egoten dia, gure enfokiagatik. Askotan, arazo bardakazu, eta izaburuai bueltakata, bueltakata, bueltakata, bueltaka, komentatzen jozu ondoko bateri, zure arazoa zein den, ta, ematen beste ikuspuntu bat. Bai. Ta, bapatin, beste ikuspuntuak kusi bezalaixe... Eta xeite. Esta de Sangar tu Illen bat erek, bide bat ereki bezala egiten da, eh? bai ta, ba. honek bai. bueno, ba, hortan laguntzen du. Ba, pizkat nek sadendude mezela, ba, idilla geama dentuola. Bai. bezala, begita bai. albotakua ez ikusteko, beti aurrea bakarrak ikusteko. Bai. Ba, askotan guke baiola funtzionatzen dugu, mm. bakarrak beitzen dugu aurrea ta. Pasiflorakik nola? Piskat eh? ah, okay. ez dugu mm -hmm. ere. Kontrabentan hori piskatereki da piskat iskinak ikusten hasi, ez? Metzago hida bere seaik magiaiko, bueno, planik importanteena. Importantea, Eta, eh, gainea. Oxe. Oxe, gaurko saioa buruz herriotsak. Herri mugimenduaren irratzaio Sumeriak ekoiztutako emankizuna. Hortxe gero kanberaz pasiflora, hoi irratikoen eskutik, orain haizegoa zuraren eskutik, eta gero ba, txampon soziala, eta baitare revelaos edo matxinatu zaiteste, aldizkariak aurkeztuko dizkigu, gortak shit Eten genuen bezala telefonoren bestaldean auzolan ekimeneko gorka daukagu arratza leon gorka Eixo, arratza leon. Bueno, gaurkoan e, ba, auzolan, e, auzolan ekimenaren e, lehendabiziko kolaborazioa izango da, hori indela bi aste saiatu genin zurekin harremanetan jartzen, baian nara zoak izan genitun telefonoarekin, eta gaurkoan zaitugu, ta bueno, emendikan e, bi astera berriz ere zu, edo auzolan ekimeneko beste norbait izango dugu, hainbat kontu dituzutela kontatzeko, eta gaurkoan e, bi gai nagusieta zarituko gara, alde batetik e, txampon sozialaren inguruko minte eta baita ere, e, ba e, matxinatu edo revelao aldizkariaren argitalpenaz negozu hasiko gera champón e, sozialarekin zerenoa inden dira bi aste ospatu ziren e, mintegi batzuk eta akaso lenda galdera izango da naizta ez den lenego aldia zurekin hitz egiten dugula kontu honen inguruan ba zer den champón soziala Beno, ba, bueno, Txampon Minusotzer, azken finean eh, elkartrukea baloratzeko tresna bat da, ez? Eh, ala da, ez? Eh, beste munduko beste hainbatokitan eh, erabiltzen da, eta azken finean elkartrukea errazteko modu bat da, eta gainera historikoki eh, analizatzen badugu, ba, sorrera zorrera eh, elkartrukea aurrera eramateko sailtasunetik sortu zen tresna bat da. E, ne bauzu, itzein dezakegu pixka bat, ez u oberen esagutzen duzun kasua, Kataluniakoa da, zeren e, bertako kooperatiba integraleko kidea ere bai, nola sortu zen eta nola funtzionatzen du bertan e, txampon soziala? Baina, hemen Katalunian e, txampon sozialen esperientzia e, mila eta bederatziogarren urtean sortu zen, kontxeingo baiaran, eta, e, bueno, hau izan zen lehenengo esperientzia, eta, ba, 20. taberatzian baita ere, 20. E, taberatzikoa benduan, e, Katalunien ziren txamponazke lehenengo mintegia, e, bueno, reino txaian, Euskal Herrian egin duguneran. eran. Eta nolabait, ba, e, topaketa horretan, mintegio horretan, ziren e, txamponazkea eta ekonomia buru jabe bat Katalunian zehar garatzeko Ba, lehenengo harria, jarri izan bertan. Uhum. Eta esaten zenuen, e, ba, orain dela gutxe, Euskal Herrian ere bai burutu direla topaketa batzuk, edo mintegi batzuk, horren ingurukoak, nola juntziren, e, mintegi hauek? Bueno, pues, eh, oso valorazio positiboa erringen uen, toma, topaketa hoena maieran, era kolektiboan, eta maila pertsonalean ere, ba, nik eh, oso, oso valorazio positiboa biten dut, E, aurrera pauso eh ahundi eta bat bezala hartzen e, bueno, dugu eh ba urdiratzen e, jaso genuen esperientzia hau eta bueno, ba, aurrera pues, e, pauso bat bezala ez? eta bueno, e, o, ondorio bezala ba ikusi izan e, beharrezkoa zala jarraipena ematea eta eta hala izango da, eh, aurrerantzian. Eta bertan okerrez banago, bain bat e, mugimendu sozial, edo eragietako jendia bildu zineten, ez dakitzen ma jende bildu zineten askenian, baina ere bai alde zaurretikan ba, lan bat egon zela lekua prestatzen, e, guzti hori nola akuntzen? Bai, bueno, lehenango gauza esan bardena da, ba, ba, tokia hauzolanean prestatu dintzala, hauzolane e, primerak gultatzen duen eran, eta, eta bueno, baina ba, ba, bertan elkartu ginen, E, bueno, ia, e, azte guru osoan burutu ziren, gutxi gora bera, berrogei pertsona izan ginen e, asamblea doietan. Eta, bueno, esan deso dugu, ba, jende gehiago jagoa e, pasatu dintzela. Ez dakit, ba, irurogei, irurogei tamar pertsona, izan ziren batzuk azte osoa izan ez zirenak, baina hori korrean, ba, berrogei lagur inguru ginen e, batzarre hoietan e, parte hartzen. Eta gero ere e, pentsatzen dut bertan hitzeingo zenutela ere bai, e, Euskal Herrien horrelako eh sozial baten e, erabilpena ze nolako honurak ekartzen aldiztuen, ze nolako ondorioak izan zen dituzten honen inguruan. Bueno, ba, bueno, ikusi denuena izan zen, garapen maila desberdin batzuk badaudela, eh eh badira pertsona batzu, ba, ba, bat e, e, ba, bat ba, ba interes baina oraindik bikasten ari dutela edo ezagutzen ari dutela. E, zer den ekonomia buru jode bat, eta zer diren txamponaskeak. Ba dira beste esperientzia batzu, ba, ba, ba prozesu hori garatuagoa dutenak, eta, eta horren adibide dira lakabeko bez, bizilagunak, e, lakabe, lakabeko jendea ba, interesan handia dauka txamponsu zelaren e, garapenean, eta, eta bueno, ba, izan daiteke ere ba, Euskal Herrein Maian horrelako eredu bat, e, Arxiharko baiara horretan ba, izatea lehenengogo lehenengo esperintzia praktiko bezala. Baize azkenian, e, ba, esperintzia guztiak ez daude maila berdinean eta eia da pixkata aipatzen ari duzuna ez, e, nola, nola aplikatuko zen olako zerbait e, ha e, maila desberinetan dauden e, dauden ereduak oinarritzat hartuta? Claro, justo ba, ekonomia burujabe batek eta txamponasken eta bilerak albidetzen duena da e, e, fase eta garapen e, momentu ezberdinetan dauden prozesuak e, maia berean interagioa inter inter inter zertaten, ez? E, Horrek albidetzen du, ba dibidez e, ekonomia comunitario bat, edo kompartitzaren ekonomia bat, baratzen duen e, lakaz bat, adibidez, ba hiri batean bizi den ba, lagun batekin e, ekonomia elkartruke bat burutu desan, eh? Orguan ba ba dezan, eta eta Kataluniako esperintzatik ere, hori hori atera desakegu, ba ba bat dela ba, sare hori, eh, ekimenak ere e, nolabait sustatu nahi duen sare hori, ba nolabait eh lenguaja bat ematea, eh? E, Amankomunean eh ez eslorinia kamon comunean eta interakzionatzeko behartzen lenguaja hori eta, eta hori esan dezagu direla ba txanponastea Ezakidet eitzen zenuten ba, eh e, nola ba nola hasi ba herrietan e, bueno, edo herrietan edo Bai bueno eh ikusi zen oraindik ba ba sozial federudar dela ez? E, prozesu hau eta jendeak e, ezagutua da jakin berdu zertan izan eh proposamen bat baina eraberean ba ere analizatuen ziren Euskal Herri eh, barkatu Kataluniian garatu ziren esperientziaketik ba nola eh, izan zitekeen eh garapena Euskal Herrian, ez? Eh, mm, Etxein eh, zuen auzo sare eta ez izango ziren ba nolabait Kataluniian eh, eh ecosareak edo, edo elkartruke elkartuke sare ekologikoak deitzen direnak, ez? eta auzo izango ziren eh, eskualde batean eh ekonomia burujabe bat garatzeko eh, ba esparrua, ez? eta auzo justo hori adierazten dute auzoa eh hurbiltasuna adierazten du, eh erritartasuna adierazten du eta eta sarea justo ba ba bitartez bultzatu nahi duguna, ez? guztiak nolabait interkonektatuta e, izatea eta guztien artean gure beharrak e, asetzen e, joatea, ba, sare horren bitartez. Eta, bueno, marko horretan ere, ba, tresna konkretu, konkretuak e, azalduziren, ba, esperient, e, kataluniako esperientzatik ere jasotakoak, eta, bueno, e, horrele, pues, bire bat irakizen, ba, nolabait, ba, E, joan gaitezen, imaginatzen nola izan zitekeen garapen prozesu hori. Uh -huh. Eta behar roietan, zerbitzuak eta produktuak sartzen dira, ezta? Bai, ondaz, bueno, guk esaten ditugu ondasunak, zerbitzuak eta esagutzak. Gero esaten giren hasi, elkarrizketaren hasieran e, gaurkoan ere bai beste kontu bateta sitzin ber dugula zurekin. Zeren e, beno, Auzolan Ekimenak eta baitare Okerresbanago e, Kataluniako kooperatiba integralak baldizkari bate bultzatzen ari zarete estatu mailan e, banatuko dena, rebelaos gazeleraz edo euskeraz e, nik ja, nik ehindu dan matxinatu zaitezte, ez dakit hola deitu dio zuten edo ez, baina zer bueno. zer da baldizkari hau? Bai, bueno, maquinatu edo edo jaia diere, e, e, e, denuen, eh, genuen, si eh, izango da uh -huh. que euskaraz. Eh, no, eh, proposamena hau e, sortzen da e, hemen Cataluñan, e, ez eskatar eh cooperativa intermodal baina bai, eh, bueno, cooperativa integrada TIC o Software hainbat pertsona e, el kartu elkartu izan garela, ba, ba honako proposamena hau jaratzeko eh jartiltzen bat izango da eh ez dakite sagutu sen zuek eh ba 1980an krisi aldiskaria eta eta 1990an podem edo podemos ezala tratusen eh aldiskaria hauek hauek ere ba unja eh jartiltzen ba zabaldutzituren eh estatu soantear eta oraingoan ere pues, berreskuratzen dugu e, ekimen hori nolabait E, ja ba, hemen Katalunian azken bizpairu urte hauetan garatu diren alternatiba sendoak, janola baita plazaratzeko moduan e, geundelako, eta beraz, ba, ba, rebellaos argitalpen hau, e, autogestioaren aldeko argitalpen bat izango da, irautzea soziala bultzatzeko eta sendotzeko tresna bat izango da, eta bertan e, agertuko dira, ba hainbat ba, proposamen, e, maia guztietan, bai, e osasun eskuntza e, likadura mailan bai etxe bizitza mailan hipoteken inguruan itzeingo dugu e, autogestioa maila lokaldean nola garatu insolbentzia kolektivizazioak, desobedientzia zibila, desobedientzia fiskala e, kooperatiba integralak e, sist, e, sistema ekonomikorako proposamenak bueno hainbat eta hainbat gai e, bueno e, uste duguna behar-behar direla aplazaratzea ba, eta eta nolabait, ba, transformazio prozesu bat e, e, garatzen laguntzeko, deso. Eta, bueno, e, e, milioi erdi kopia zabalduko dira estatu e, espanyolatik zehar, bueno, ez ditu e, mugak nolabait, e, ba, beste, baina, bueno, orokorrean e, estatu espanyolatik zehar, ba, dira, e, ba beste, toki batzuk ere, ba, frantzian ere, ba, zabalduko direla, baina, bueno, orokorrean bueno, e, mila erdi kopia horiek, irure mila kopia gaztelderaz izango dira berru mila e, kopia katalanieraz, eta gero eginen ditugu e, euskarazko itzulpena, e, itzulpena eta beste eismuntarako itzulpena. Uh -huh. e, Aprobeitzatugu naiko nuke ere, bueno, naiko, bueno, gaztelderazio da kontrararloja abiltza, eh bueno va ba, dirudi ez, ez dugula aukera izango euskarazko bertzioa ba, paperean izateko es oso oso larrigabil realtzaren boraz baina bueno oraindik aukerarik badago eh ba, nolabait euskarazko itzulpen hori ba, bultat, azken bultzatzen bultatzen badugu ba igual asken momentuan euskarazko bertzioa ere intrentan sartzeko es Orban, bueno igual aprovechado esa keguda y hori e, luzatzeko eta e, norbaitek ba, euskaratze horretan lagundura ibaldin badu eta azken momentuan igual e, auk aukera hori ba ora indixabaldita emtzeko ba, idatzi dezala e, bueno, ekimenaren eh posta, e, posta elektroniko eta a ber ser egiteko Akaso ez dago soberan posta elektroniko hori ematea entzuleren bat animatzen bada Bai, bueno, komentatuko ditut eh, hainbat eh, ez teka garantzitzu proiektuaren inguruan. lehenengoa da, mm, bueno, proiektuaren webunen aguzia, revelaos.net, izango dena ere, bueno, euskarazko domenio bat ere izateko eh, aukari badago aurrerantzean. Gero, posta elektronikoa da info E, eta baita, bueno, gogoraraztea, e, bueno, tufurkin kampainabat e, jarri dugu lamatzen, hau da mikrofinanziazio e, txikien bitartez e, finantziatzen are dugu, nola baita, e, ba, arditalpena errealitate bat izatea. Eta, bueno, goteo.org e, plataformaren bitartez, ba, egiten are dugu, nola baita, e, e, ba, lia hauen, ba, lortzea, ez? Mhm. Mm Eta, eta, bueno, pues, eh, am, eh, martxoaren amabosta izango da eguna, haukeratu genuen eguna, eta, bueno, eh, oso zentiazio positiboak eh, juten ari ditugu eh, jasotzen, eta eta ziur gaude, pues, eh, martxoaren amabosta ba, ba ez dela beste edozein egun bat izango, eh, ze gainera, bueno, egin eh, eh ir informazioan en hola bait nahiko potente izango da eta eta bueno, pues, ikusiko dugu zer, zer gertatzen denez ama urtarrilaren 15etik gai eh dintugu, inguruan. Uh -huh. Eta non aurkituko aurkituko aldu ba argitalpen hori. Ze lekuetan emen eh, bueno, ar argitalpena, bai, argitalpena paperean, eh, modu descentralizatuan banatuko da. E, e, estatu osoan zehar, badira ia berreunda berrogeita nodotik gora e, apuntatu izan direnak e, argitalpenak e, estatuko puntu ezberdinetan zabaltzeko. E, bueno, Euskal Herrian ere, lau iruguretan ba, badira distribuzio e, nodoiek. Zabalduko e, bueno, ditugu, rengo egun hauetan zein diren, baina bueno, badaukagu ere mapa bat, e, non, nodo guzti guztioiek... E, agertzen diren, es, e, mapa geografiko batean, eta, bueno, ere, elbidea emango dizuen, nahi badozue, e, dala afinidadzrebelde. krauzmap.com Eta, bueno, bertan mapa batean, ikus ditza dugu, ba, bertan apuntatu diren nodo guztia, hori izango da zabaltzea e, fizikoan, hola bai, paperezko zabaltzea eta amaboste, emartxaren amabostetik aurrera, eta Eh, nolabait mm, eh, edukien maketazioa maitzen denean, ba, zabaltzen guztabaltzen eh, euskarazko, ingelerazko, frantxezesko, portugueseko, eta beste inmeat izkuntzetako Eta, bueno, eh, lehen esan duan bezale euskarazkoa, ba, ea azken momentuan, ba, posible daukagun, ba, ba ere euskarazin trimatzeko, baina, bueno, bestelaz, ziur... Eh, eh ba laister ere martsatik eh martzaren 15etik hurbil ba era digitala ez dagoko Ba, bueno, dugu berriz ere, deialde dei hori, eran e, animatzen den laguntzeko e, euskerako itzulpen hori egiten, eta gorka besterik gabe, mi esker e, gurean egon izanagatik eta bi gai hau eta e, itzegite eta animo, zeren e, lan e, interesgarria eta polita egiten ari duzutena, beraz, e, ondo izan, eta urrengon arte. Vale, ba, eskerrik asko zuei e, mateagatik eta, bueno, jarraituko, jarraituko dugu elkarbanean ere. Antxeta Media.info Antxeta Irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. Hey, hey, hey, hey, hey. T.A.S. -e. Hey, Txingudi antisexistak manifestazio halaia deitzen du martxoaren zortzian. Zazpiter dietan, Zabaltza plazatik, San Juanera. Denok batera, emak uñon, eskubiten adean. Eskubi Herri hotxak. Herri mugimenduaren irratzaioa. su mediak ekoiztutako emankizuna. Como gelatina bailas para mi Ligera como pluma por la habitación Bueno, Hortxe, auzolan ekimeneko gorka, txambon soziala eta jalgia di aldizkaria aurkezten orain el Kolumbio asesinorekin usten zeituztegu, ta nik usteendika hemen nabaitzen dugu laure saioa. Bai, e, gaur ezin izan dugu gure kolaboratzaile e, veganoa keuki. Gurekin, baina, bueno, haber, hemen diken bi astera, berriz beraikin gaude Eta bintzat, propaganda bizka bat egingo diegu, ze batakizute lakasita gaztetxean Astero-astero goten dela e, taller veganoa, errez eta goxuak e, ikasten eiteko Eta egiteko ikasten, eta, bueno, e, jantoki be, veganoa horrendikan fetxarik ez dago Baina, bueno, urrengoan bintzat iragarriko dizo egues Eta bixen dikabak, bi esker Mi eskerzuei, eta gurentu lo guzti hoy, ere bai Ondibili Ondibili, eta ondo portatu Edoez Obeto Aio Segundo campo. La decaen Somos nuestra patria, ya no